Goeie ek is William Minnick met Crime Time, waar ek jou blik op die misdaad wereld gee. Vanhand gaan by jou gesels oor kinders weer met die gerechtbods. Die school het begin en die kinders maak nieuwe maats en word blootgestel aan allerhande verkeerde elementen. Dit het in al groter tendensie Zuid-Afrika geword dat jeugdig is, oftewel kinders, met die gerechtbods en betrokken raak met misdaad. Nou, in julle ek gelede het ek gepraat oor gesinsgeweld, en daar had gesê dat kinders hulle ondraaglijke huislike omstandighede, wat gesinsgeweld aanbetref, wil ontsnap, en kom dan in aanraking met die kriminele element, wie aan hulle in huis gee, en kleren gee, en eindelijk, een familie aan hulle gee. Die kinders moet dan later hierdie familieskap terugbetaal, door misdaad vir die ouwe mense te pleeg. Die regering het het toe goedgevind, om die Child Justice Act wet 75 van 2008 te skryf om hierdie kinderse rechte te verseker. Nou die wet is baie naukerig en degelijk geskryf en dit is in my mening een baie goeie wet. Die motive was eerbaar van die skrywers van hierdie wet, maar dit het in hulle gezichte ontplof toe die doelstellings van die wet misbruik is om misdadigheid te bevorder. Die wet vir die kind moes beskerm en laat weerhou van misdadigheid het kinders vir die misdadigers meer aanloklik gemaakt om vir hulle misdaad te pleeg in plaas daarvan dat hulle self die misdaad pleeg. Die groot mens het nou juist die kinders geleer hoe om te steel, hoe om in te breek en motors te steel en sovoorts. Want die Child Justice Act het die kinders onantastbaar vir die strafproces wet gemaakt. Die strafproceswet, wet 51 van 1977, is die wet wat misdadigheid soos diefstal en bedrog en huisbraak en moord en verkrachting beheer. Die Child Justice Act het dus juist die teenoorgestelde effect gehad as wat beplan was en het juist kinders met die wet laat bots. Hoe die wet wat ontwerp is om juist die kinders te beskerming en weg te hou van misdaad, hulle gedreif het na misdaad, sal ek na die muziek met jou bespreek. Ek gaan vir jou verbies omhoof met Sweet Dreams en Village Girls met Kikit spiel. En dit was Besomov met Sweet Dreams en Village Girls met Kikiet en ek is William Minnick met Crime Time waar ek jou een blik op die misdaad wereld gee. Ek praat met jou oor die Child Justice Act wet 75 van 2008. Dit die wet wat veronderstel is om kinders uit misdaardigheid te hou. Voor die musiek breek het ek aan jou verduidelik hoe hier die wet wat juist bedoel was om kinders van misdaardigheid te beskerm juist hulle gedrijf het na misdaad. En misdaardigheid laat ek die doelstellings van die Child Justice Act met jou deel. Dan kom ons gaan kyk die doelstellings van die wet. Die doelstellings van die Child Justice Act is eenvoudig. Beskerming van die rechte van die kind ingevolg in die grondwet van Zuid-Afrika. En 2. Om die geest van Ubuntu in die kinderrechtstelsel te bevorder door A. Om een kindsgevoel van waarde en self te bevorder. B. B om die gevoel van respect vir mensenrechte en vrijhede te bevorder dier die kind aansprekelijk te hou vir sy dade, C, om een gevoel van rekonsiliasie te kweek dier herstellende rechtstappe, D, om die kindse familie en die kind en die slagoffers en ander rolspelers te betrek om die kind succesvol in die samenleving te, integre te integreer, 3. Om speciale behandeling te verseker om die sykes van misdaad te verbreek en veiliger gemeenskappe te verseker en te sorg dat die kind een wetsgehoorsame burger word Om te voorkom dat kinders blootgestel word aan die negatieve effecte van die rechtstelsel en om te sorg dat die regeringsorganisaties en nie regeringsorganisaties saamwerk om een globale benadering te hee om die wet te implementeer So in kort Die Child Justice Act is ontwerp om die kind te beskerm en nie bloot te stel aan kriminaliteit nie en om ook nie bloot te stel aan die rechtstelselse negatieve effecte nie. Het die wet daarin geslaag? In my opinie, nie. Ek sal my opinie dier die loop van die program duideliker staaf. Ek praat die hele tyd van terme soos grootmense en kinders. Volgens die Child Justice Act, wat wet 75 van 2008,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 kan die hof beslis dat hy soos kind behandel moet word, aangaande die rechtsproces wat gaan volg. Met andere woorde, as hy een misdaad gepleeg het, en op die oomlik wat hy die misdaad pleeg, was hy nog nie 18 nie. Maar nou het hy 18 geraak, en die politie vang om eers, misschien toe hy 19 jaar oud was. Nou, soos hove maar werk, en sake uitgestel word, en hofrolle vol is, so die kind nog nie 21 is nie, kan die hof beslis en sê goed, maar toe hy die misdaad gepleeg het, was hy een heegtige, so hy moet soos een heegtige behandel word. Nou, sê hy, kind moet, of hy kan tot soos een heegtige behandel word, nou, hoe moet een kind behandel word, wie met die gerecht gebots het? Nou, kom ons aan kyk. 1. Elke kind, waarteen daar beweer word, dat hy of sy misdaad gepleeg het, en onder die ouderdom van 10 jaar oud is, Moet een proefbeamte kry en moet daar met om gehandel word aan artikel 90, 8 artikel 9. Dis wat betekent dit? Dit betekent dat as een kind onder die ouder van 10 jaar oud verdink word van een misdaad, mag een politiebeamte om of haar nie arresteer nie. Maar moet om onmiddellik aan sy ouwers of aan een aangeweese volwassen persoon oorhandig word. As sy of haar ouwers nie gevind kan word nie, of is nie geskik om die kind te kan heen nie, moet die kind aan een gepaste grootmens of jeugcentrum gegee word. Die proefbeamte moet die kind assesseer en een beslissing maak of die kind na een kinderopverwijs gaan word, of in een program ingeskryf gaan word, of dat hy niks gaan doen nie. Nou elke kind wie ouder as 10 jaar oud is, en teen wie daar beweer word dat hy een misdaad gepleeg het, en wie in voorlopige onderzoek moet bijwoon, moet eerst door een proefbeamte geassesseer word. As een kind jonger as 14 jaar oud is, kan kriminele kapasiteit nie bewijs word nie. So hy kan nie een misdaad pleeg onder 14 jaar oud nie. So dit is basis wat het sê. Een kind onder die ouderdom van 14 jaar oud kan volgens die wet nie een misdaad pleeg nie. Al vat hy nou een buil of een vierwapen of een mes of enig iets en hy vermoord tientale mense, kan hy nog altijd nie aangeklaar word. Van enige misdaadie, want hy is jonger as 14 jaar oud Kan julle nou al begin sien, hoe lyk die prentie? Hoekom is kinders evenskielik so gesog Onder mense om misdaad te pleeg? Imagine, as jy een kind van 10 jaar oud kan kry Hy het elke dag van sy leven gesinsgeweld gesien Ma en pa wat mekaar slaan met mense steek baklui Hy word groot in een bende wereld Maar mense mekaar doodskiet in die straten, soos wat op die kaapse vlakte is gebeur. Die kind is heeltemal afgestomp vir geweld. Nou vir een bende is dit een baie goeie aanwinds, want as hulle die, die kind kan kry aan hulle kant, en hy is nog die 14 jaar, en hulle stoppe vir op en in sy handen gaan sê, gaan skie die man as jy wil deelwees van ons bende, al skiet hy die man en hy skiet om dood, gaan die kind absoluut niks oorkom, as hy nog nie 14 jaar oud is nie. En dis wat die wet sê. Dis een bitterpul om te slik, maar dis wat die wet sê. Ek kan hulle nou sien, hoekom kinders onder die ouderdom van 14 juist so gesog geraak het vir misdaad. So dit is juist hier die gedeelte van die wet, wat ontwerp is om die kind uit die kriminele rechtstelsel te hou en niet bloot te stel aan kriminaliteitie. Nou die probleem is, dat die volwassers die regeldeelde gesien en uitgebuid het,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 hy vermaakt het juist lekker vir die groot mens om kinders in misdaad in te druk. Ek het nog gepraat van moord, mag het denk een bykie, as ek een uh, kind kan betrokken raak met misdaad soos huisbraak, omdat hulle klein is en makkelijk dier die diewering kan kryp, en diefstal en sakkerollerei, en dan word hulle ook ingespal om dwellings te vervoer van die een plek na een ander plek. In al hierdie gevalle is het misdade waar daar een hoë risiko is dat hulle gearresteer kan word. Daarom word kinders ingespan om hierdie misdaade te pleeg, aangesien hulle nie kan gearresteer word nie. Sal hulle gevang word, word hulle in praktyk onmiddellik in hulle ouwerse sorg geplaas. Dit beteken dat hulle baie vinnig weer op straat is waar hulle weer kan misdaad pleeg. En anhou, en anhou, en anhou tot hy een dag ouwer as 14 is, en selfs dan gaan hy nog anhou, en anhou, en anhou, tot die dag wat hy uiteindelik 18 is. Op die dag wat hy 18 is, is hy gehaarde misdadiger, en dan begin hy tronk toe gaan, en dan kan jy sien, dat hy, dat, dat hy op daarie stadion baie graag in die tronk wil wees, want in die tronk, kry hy kos, drie keer die dag, hy kry kleren, wat hy nie eerself hoef te was nie, hy nie voor hoef te werk nie, man, hy maak nie eers sy eie hekke opie, daar is iemand wat het vir hom doen. So, Dit is die probleem waarmee ons sit, waar ons op die stadium as gevolg van die Child Justice Act juist misdadigers kweek van kleintijd af en die tronke vol is en ons kerke leeg is. Nou volgens artikel 20 van die Child Justice Act mag een kind gearresteer word, maar dan moet hy aan sekere vooruistes voldoen. Nou as jy nou een kind krij, en van hierdie, ons sien baie hierdie straatkinders op die straat, Nou sê, as een kind nie een vaste woonadres het nie, kan hy gearresteer word as hy misdaad pleeg. So dis nou hierdie straatkinderkies wat so by die karre inbreek en by die huise inbreek en wat al wat een katte is aanvang, jou self vanuit jou hand gryp, goed uit jou handsak uitsteel of uit jou sak uitsteel. As jy nou so een kind gevang en hy het nie een vaste woonadres nie, hy is ‘n bekende straatslaperkie, dan kan jy hom arresteer. Dan tweede punt, waar die politiebeamte gloed dat die kind weer gaan misdaadpleeg as hy vry gelaad gaan word? Mense, dit werk, dit helpt nie eindelijk nie. A politiebeamte gaan met baie hard bewys dat die kind moet in die selle wees om dat hy weer gaan misdaadpleeg. Die harde waarheid is dat 9 uit die 10 keer, of let ek so sê 99 99,999% gaan die of die kind weer vry in sy ouwerse zorg of in pleeg ouwerse zorg. 3. Een kind kan gearresteer word waar die politiebeamte glo dat die kind in gevaar vir een ander persoon kan inhoud. En dit gaan ook hard moet gebewees word. Daar kan nie net gesê word, ja die kind is een bendelit en hy maak dalkie getuies ook doodskiet nie, dit is nie genoeg nie. Jy sal moet baie mooi bewys dat hy een gevaar sal kan wees vir ander mense. En gewoonlik hoe jy dit doen is met sy trekrekord. Om te sê, weet jy, die kind het nou al 10 keer in gedurende toenag neemt en nie van 10 verskillende misdade van geweld. En as jy die goede daar op die tafel sit, dan kan die lander ons besluit, weet jy, misschien moet ons die kind nie in die celle plaasie, nie in die tronk plaasie, een plek van veiligheid. Wat ook nog nie, dis nie, dis nie lekker sykerhuisie waar, waar als lekker is nie, dis basis maar een tronk vir kinders, maar nog altyd waar die misdaad in die proces is om gepleeg te word, soos bijvoorbeeld, as die kind een bom gaan plant het, en moet sê waar dit is voordat dit sou ontplof. Met ander woorde, die kind was deel van een terroriste cel, en die kind weet waar die bom geplant is, en nou kan jy die kind arresteer en anhou, totdat die kind vir jou gaan weis het, waar die bom geplant is voordat die bom ontplof. Een kind kan gearresteer word in alle gevalle, mag een kind nie in een gemerkte proces, politievoertuig vervoer word nie hy of sy moet in een ongemerkte politievoertuig soos een speerdersvoertuig vervoer word so hy mag nie in een normale polieswijn gesit word as hy gearresteer word nie, hy moet mooi kies daar in een ongemerkte voertuig gesit word die kind mag ook geen sinds in boeie of voetboeie wees nie en in alle gevallen moet die kinders in kennisgestel word van sy arrestasie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 En ek speel vir jou vir Depeche Mode met Walking in My Shoes en Dewald Wasserfall met Eendag as ons groot is en Tiesto met Boom.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 Te jonk om op acht jaar oud Die woorde te gloe uit die prinsesse mond Jy het my belove, my belove To die dag van jou dood Jy het met jou woorde, met jou woorde My altyd laat hoop, dat is ons groot That's bad like a boom. bad like a Wel dit was Depeche Mode met walking in my shoes en Deeweld wasserval met Eendag as ons groot is en Thiesto met boom. Ek keer saam met William met Crime Time waar ek jou een blik op die misdaad wereld gee. Ek praat vanavond met jou oor kinders wat betrokken raak met misdaad en dan met die gerecht bots. Tot dis vir dit ek jou vertel wat die doelstellings van die Child Justice justice Act is en ook hoe een kind dier die politie behandel moet word as hy of sy met die gerecht bots. Nou as die kind met die gerecht bots het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 Voor diegene wie nie weet wat die begrip in camera beteken nie, dit beteken dat slechts die landros, staatsanklaar en hofordonants en jeugtige wie gearresteer is en sy ouwers en daak sy procureer as hy een soe hee toegelaat word om in die hof te wees. Geen ander lede van die publiek word toegelaat nie. Soos ek gesê het, moet een kind bijgestaan word door sy ma of pa of voog. Dit beteken dat sy ma of pa of voog elke hofverrichting moet bijwoon. En dat kan ook nie eindelijk weir nie, aangezien hulle gedagwaar of gewaarski word die landers om die hof elke keer bij te woon. En die Child Justice Act verplug hulle om die hof elke keer bij te woon. Nou verder is die hofverrichting die selfde as in enige ander hof, maar die getuies verplug sal afle in die geskildigde bank dan kan die beskildigde kans kry om hulle onder kruisondervraging te neem en sovoorts So die beskildigde skuldig bevond word sal die lander ons dan gepaste fondus gee met die hulp van die proefbeamte verslag Nou die doel van die assessering dier die proefbeamte Wanneer die kind gearresteer is of verdink word van een beweerde misdaad word een onderhoud met hom gevoer dier die speerder en die proefbeamte Enige onderhoud met die kind moet in die teenwoordigheid van die ouwers geskiet. Nou indien die ouwers oorlede of nie beskikbaar is nie, moet die onderhoud in die teenwoordigheid van die kind sy voog of enige bevoegde grootmens soos een maatskapelike werkster of een webwerker plaasvind. Nou webwerker, web is die akroniem VEP wat staan vir Victim Empowerment Person. Nou, by een poliestasie is gewoonlik so'n lys van hierdie webwerkers wat een mens kan contact, want gewoonlik ook wanneer daar een verkrachting so plaas vind, dan word van die webwerkers ook geskakeld, want hulle is vrouwens, gewoonlik, en uh, so dat hulle die vrou ook dan kan bystaan. Nou, die doel van die onderhoud met die kind dier die speerder is om die kindse betrokkenheid met die beweerde misdaad na te speer. Met ander die speders en werkers om die kind te ondervraag te kyk, is hierdie kind werkelijk betrokke of deel van hierdie misdaad? Het iemand die man net gesê, hy het, het gepleeg om uh, te sorg dat niemand vervolg word in die saak die? Want een groot mens kon dat dat gedoen het. Mens weet nie, die getuies kan dat iets anders te bewys. Nou die doel van die onderhoud met die proefbeamte is in artikel 35 van die Child Justice Act vervat. Nou die doel is die volgende. Die doel is om vast te stel of die kind beskerming benodig en of hy of sy na een kinderhof verwijs moet word. Nou, beskerming juist, beskerming van ander bende of beskerming van sy eie ouers. dit gebeur ook. Die doel is om die kind sy ouderdom vast te stel, sou daar twyfel daar oor wees, want hy is kinders wat baie ouwer lyk like as wat hy werkelijk is. En dan moet die proefbeamte zorg, dat hy seker maak, die kind is wel een heugtige, en uh, dat hy nie net hier staan in jok, en hy is al 18 of 19 jaar oud, en nou sê hy, maar hy is 16 of 17 jaar oud nie. Daar nou, moet hy gaan vast want baie van die kinders, ons denk, is makkelijk, ach, ons gaan vraag net vir sy ouwe, sy Jy is Julle sal verbaas wees, hoeveel kinders sy geboorte is nooit opgegeen nie, nooit nie. So, daar is nie een geboortesadvikaat nie, ja, as hy school toe moet gaan, dan wil die school een geboortesadvikaat hee, maar nie alle school vraad het nie, en baie kinders gaan het nooit school toe nie, want hetou, hy is nie opgegeer nie, so as niemand wat kan gaan kyk, of die kind wel school toe gaan hee. Die doel is om vast te stel, of daar vorige veroordelings, of hangende sake teen die kind is, om te sien of hy of sy al van tevore met die gerecht gebod sit. So die proefbeamte moet gaan kyk, is daar uitstaande saken ten die kind. Is dit die kind sy eerste keer, of is dit al sy dertigste keer wat hy met die gerecht bots? Die doel is ook om aanbevelings te kan maak of die kind vrijgelaat of in een plek van veiligheid aangehou moet word. Die doel is om te kyk of die aangeleendheid afgewentel kan word. Nou, een is wat hulle praat van restorative care, justice. Afwenteling beteken is hulle plaas die kind miskien in een program saam met departement sociale ontwikkeling, wat dan nou bekendstaan alle bekendstaan as die welsijn en uh, dan gaan die kind nou daar leer, hy moet nie steel nie of hy moet wat ook al die misdaad is wat hy gepleeg het die, en dan as hy nou al die sessies bywoon dan dan gaan hy nou weer huis doen, dan is het so goed soos as hy moet omgewek. So dit is wat afwenteling beteken Ok, word in een program geplaas en van mooi gesê hy moet het die weer doen nie Ok, of wat effectief is Dis grootliks debatteerbaar En nou die ander doel is om vast te stel Of die kind dier een groot mens gebruik is Om die misdaad te pleeg Baie belangrik So dat die groot mens dalk ook aangeklaar kan word Voor medeplichtigheid Om enige ander inlichting wat relevant Door die huidige saak bloot te kan le En dan alle inlichting wat gedurende hari, Hierdie assessering bekom is Is confidentie Die inlichting wat gedurende assessering bekom is, mag ook nie in die kriminele saak of bor of voor dis oplegging gebruik word nie. As hier artikel 36 oortree word, kan jy tot 3 maanden gevangnisstraf opgeleid word of in boete kry. Hier kan jy sien die wet is ernstig oor die confidentialiteit van die inlichting wat die, dier die proefbeamte bekom word. So as die kind vir die proefbeamte sou sê dat hy wel die misdaad gepleeg het en hoe hy die misdaad gepleeg het of misdaadig gepleeg het, kan die proefbeamte dit nie vir die speder gaan sê nie hy mag dit nie by die bor gaan soek sê nie, hy mag dit ook nie by die hofverrichtinge enigszins, selfs by vores oplegging, gebruik nie so as die kind dat op sy heugdelike ouderdom alle een reeksmoordenaar is en hy het precies vertel hoe hy elke persoon vermoor het en wat hy met die lijke gemaakt het en kan geen van hy inlichting gebruik word in die onderzoek nie of in die hof nie Kinders in aanhouding Nou sover my strek gebeur het nie meer dat kinders aangehou word in politie cellen nie Maar daar kan uitsonderlijke gevalle voorkom waar het gebeur dat die ouwers nie opgespoor kan word nie Of dat die kind sy ouwers oorlede is en hy of sy nie in voog het nie Of dat die misdaad so ernstig is dat hy of sy nie vry kan word nie In sylke gevalle kan hy of sy in politie cellen aangehou word Sodra so iets gebeur geld die volgende reels Die kind moet apart van grootmense aangehou word, salf logies. Seens en dochters moet apart van mekaar aangehou word, ook logies. Hy of sy is gerechtig op bezoeking van sy ouwers, predikant of voog of rechtsverteenwoordiger wat dan nie op is. Dit ook logies, dit word vervat in die strafproceswet, ek denk dit is agen nie grondwet, Uh, artikel 205 van die grondwet praat oor die rechte van een aangehoudende en dan opwees die as hy aangehoudende is al is hy een jichte gehet hy dan die selfde rechte as in artikel 205 vervat word. Die kind is ook gerechtig op medische behandeling en kos en slaaplik en kleren enzovoorts ook vervat in die grondwet. In baie uitsonderlijke gevalle kan hun kind in een tronk geplaas word maar dit sal in baie uitsonderlijke geval Wees, geloof vir my Rechtig kinders word nie meer in politie cellen word nie Want dit veroorzaak baie probleme Kinders word so gauw as moentlik As hy nie ouwe zet nie Word die proefpamte uitgeroep Hy word hom as hy En die kind word so gauw as moentlik Dan in een ander plek van veiligheid Of by zorg voogouwers geplaas So gauw as moentlik Want kom ons wees eerlijk Die politie mannen wil hom nie in die cell heen nie want as die kind iets oorkom in die selle is dit groot probleeme so hulle wil hom ook so gauw as moendlik uit die selle uit heet, dit is nie soos in die verlede waar uh, die kind kon aangehou word tot hy in die hof verskyn in selle en daarna kan hy nog verder tronk toe gaan ook nie, dit het heel te verander met die Child Justice Act wat gebeur met vonnisse? Kan een kind gevonnis word? Kom ons gaan kyk Nou, sou een kind skuldig bevind word, is daar een paar types vonnisse wat opgeleg kan word. So, het lyk like my kind kan toch gevondis word, as, of laat like ek soos hy heugtige, kan gevondis word, sou hy skuldig bevind word. Maar, kom ons kyk wat kan die vonnisse wees. Eerste een, gemeenskapsdienst. Die doel is om die kind deel van die samenleving te bou en om, en om die rechte pad te wees en te leer is restorative justice nou hier kan die probleem door middel van een sessie of mediasie tussen die slagoffer en pleger van die misdaad of enige ander straf wat volgens die reels van restorative justice kan plaasvind opgelee word nou hier is het al vir my een bykie onrechtvaardig ek weet byvoorbeeld van een saak waar een 8-jarige mysiekie dier een stiefpa geklap is, soveel soe dat daar een persmerk in haar gezicht gesit het, en op die oude van die dag, het hulle dit afgewentel na restorative justice toe, en die man moes die kind, die achtjarige kind, om verskoning vraag. Wat hy ons nou gedoen het? Of hy nou dit werkelijk bedoel het of nie, weet niemand nie, en die kind het maar gesê sy aanvaard het. Of die kind werkelijk verstaan het wat gebeur, is ook een open vraag. Maar verbeel jou nou, Jy as groot mens ook, hulle sê nou vir jou, hier gaan die man nou kom, wat jou aangerand het, of wat ook al met jou aangevang het, en uh, hy gaan nou vir jou vraag, uh, hy, hy sê hy is jammer, en uh, as jy dit nou die jammer gaan aanvaar, dan gaan die hof om nou niks verder doen nie, dat is dan nou so, dan gaan hy loop. Nou vir die groot mens vir my, is dit al klaar erg, en ek verstaan wat aangaan. Ek denk nie, een 8-jarige kind weet mooi wat aangegaan het daai dag nie. En as sy geweet, hoe moet sy voel oor ons rechtstelsel? Verstaan, die oud daar nou een lelike hou geslaan en nou sy net, hy is jammer en sy moet het so aanvaar. Iets wat die mens na kan gaan kyk en die weet. Nou die kind kan ook, en dit was nou groot mens, maar ek bedoel, een kind, kind het nou ingekom en hy het jou vrou vermoor jy sit alleen by die huis met kinderkies wat jy nou moet groot maak alleen, hy het jou vrou vermoor hy of sy, en hy is nou jeugdig, nou sê die hof vir jou, man die kind gaan nou vir jou sê, hy is jammer dat hy jou vrou vermoor het en jy moet het aanvaar het kan gebeur, vooral as die kind onder 14 is verstaan, so gaan ek het aanvaar ek denk nie so nie, ek is nog nie daar nie um, al as ek hoogeloofig, ek denk nie, ek is daarom vir die kind as die 8 is alright boete, ehm um, gaan so voortie, ek sal maar alleen voortsikkel met my kinderkies nie, ek dink nie ek is daar nie, maar ok, dit dagelaat is ek nou die kind kan ook in boete opgelee word maar voordat gedoen kan word, moet vastgestel word of die kind of sy ouders by vermoe is om die boete te kan betaal en of die onvermoe om die boete te kan betaal sal veroorzaak dat die kind gevangenis toe sal moet gaan die kind kan ook correctieve toesig opgelee word Die correctieve toesig is waar die correctieve beamt is of die welsijn Sy huis besoek en kom kyk of alsnog waaruit is Hy kan ook gevondus word om gedwongen verblijf in een plek van veiligheid te kry So dis die ou daar wat hy van ons gesê het Hy gaan daar na een weeshuis toe of die tronk vir kinders Hy kan gedwong word om daar te gaan bly En een kind kan gevangenis kry Nou, child justice hof mag nie gevangenisstraf oplei as die kind onder 14 jaar oud is nie. Gevangenisstraf mag wel opgelee word vir een kind 14 jaar oud en ouwer. Dit mag echter net in uitsonderlijke gevalle gebeur en moet vir die kortste moendelike tyd wees. Wanneer die kind 18 jaar oud word, verval sy rekord en is sy rekord skoon, al het hy wat ook al gedoen, 20 huise ingebreek voor hy 18 is is hy rekord skoon die oomlik wanneer hy 18 jaar oud word. Nou, denk nou een bykie daar oor. Nou, kom ons gaan kyk gauw vinnig, hoe om te voorkom dat jou kind met die gereg bots. Want dis belangrik, want nou, op die oude van die dag, dis jou as ouwerse plig, om te sorg dat jou kind nie met gereg bots nie. Dis jou as ouwerse plig, om jou kind te leer wat is reg en wat is verkeerd Jy moet jou kind moos van barbecue dag af leer dis verkeerd om net te vat sonder om te vraag, want dis steel Jy hoef jy voor om te sê, hy steel nie maar jy moet hom van barbecue dag af leer hy moet eers vraag voor hy een ding kan kry al is dit ook nou wat, so dat hy kan leer as die ding nie syne is, dan los hy om uit Dis jou as ouwerse plig om jou kind te leer om ander mense te respecteer Klein goekies, soos om vir jou ma of pa te sê, dankie ma, dankie pa. Klein goekies, asseblief ma, asseblief pa, nie net asseblief, ja, jy en so an nie. Een kind praat nie soms met die ouwe, hy moet geleer word om ouwe mense en ander mense te respecteer, dier ouwers met respect aan te spreek. En raai, dis nie die schoolse werk nie, om dit vir hulle te lere, dis jou werk, jy het omgemaak. Jy moet vir hom opvoed En opvoeding is nie dit wat jy by die school krij nie Dit leer jy Opvoeding is dit wat jy by jou ouwer huis krij So die ouwers Se plig om die kind te leer Wat reg en verkeerd is As jou kind betrokken raak in misdaad En hy is een jeugdige is onder die ouderdom van 18 Is dit jou skuld meneer en mevrou Dit is jou skuld Jy het gevaal, jy het iwers nie jou werk gedoen as ouwer nie Of jy nou, moet nie vir my sê ek het gewerk van vroeg tot vanavond laat, en dan is ek moeg as ek by die huis kom nie, dan moes jy nie kinders gehad het nie. Dit klink hard, maar dan is het so, jy moet jou kind opvoed, het is jou skuld as jou kind een probleem vir die rest van die samenleving raak, oor jy nie wil aandag gee aan jou kind, en vir hom wil recht leer nie. So, gaan denk een bykie daar oor, gaan kyk maar bykie, kinders wat misdaad pleeg, Ek sê vir jou, en jylle kan my maar aanvat, en dit is so, dit is die ouwerse skuld, die ouwerse -se plig gewees om hy kind te leer, wat recht en verkeerd is. Mensen kan ook sê, ja, die kind het nou verval in dwellingsvoort, um, weet nie die kind opgepas nie, het nie gesorg dat daar sekere reels in die huis is, dat die kind verval het in dwellings nie? het die kind nie maar by jou gesien om dwellings te misbruik nie. Maar kom ons aan kyk, Hoom toe voorkom dat jou kind met die gerecht bots. 1. Weet waar jou kind is. Nou, hoeveel mense weet werkelijk waar hulle kinders hulle self bevind? Jou kind sê miskien vir jou, hy of sy gaan by Piet of Jan of Chandrai, Keier, maar hoeveel kom werkelijk daar uit, of bly daar en loop nie rond nie? Want hou, ons was ook kinders, ons het die selwe goed gedoen. Verstaan? My kinders is al uit die school uit, en, uh, As hulle wil ergens in gaan, dan moet hulle al het vir my sê, waaran toe gaan en hoe lang hulle gaan bly en wanneer gaan hulle terugkom en hoe gaan hulle terugkom. Want, hy is so lang hulle on a my dag bly en my koos eet, sal hy vir my sê waaran toe gaan en hoe lang hulle gaan bly en waar hulle gaan wees. En hy gaan vir my een telefoonnummer geef van daar die kindse ouwers of van iemand daar, so dat ek kan weet waar jy is. As jy besluit, jy gaan jylle kampie verskuif na een plek toe, dan sy hulle my bel, SMS, Whatsapp, op Facebook Messenger, daar is baie manier om my te kontak, en dan sê jy vir my pa, ek ga nou soon toe, laat ek kan weet hoe ek het vir my kind verduidelik is, kom ons sê, iets gebeur met jou ma of iets gebeur met my, en hulle moet vir jou in die hande kry om te sê, jou pa al in die hospitaal of jou pa is dood, of wat ook al nou weet hulle nie waarom jou in die hande te kry nie, so dit is nie dat jou kind wil doop hou nie, dit is net nog huisdiscipline 2. Ken jou kinderse vriende Moe net hulle name ken nie, ken hulle ouders en weet waar hulle bly. Want as jy die kindse ouders ken, dan gaan jy weet wat sy type kind die kind is. Sien jy daar, as die vat die ouders gaan sê, nee, dit is alweer klaar te veel werk. Kry jou kinderse vrienderse ouders sy telefonnommers en bly in kontak met daar die ouders. Maak uitslaaprelings van jou kinders met hulle vrienderse ouders om te sorg dat die ouders ken kennis draag van die uitslaap relings. en wat jou reels is aangaande jou kinders Toen my kinders nog klein was, of jonger was, jeugdig was dat ons aan jou so sê, onder die ouderom van 18 as hulle wil uitslaap het ek eerste ding gevra is wat is die ouwers, geef vir my die ma of pa sy telefonnummer en tweedends, ek doe nie relings met die kind nie Jou maaikie, wat ook al bel my nie en maak relings met my nie ek praat met groot grootmense Die kindse ouwers sal met my praat en met my sê hoe gaan die relings wees. So, dit laat ook dat die kinders vir jou gaan jok, dit laat daar uit. En dan gaan jou ook weet gaan na grotere mense wees wat gaan kyk, dat die kinders na gekyk word. Leer jou kinders die rechte morele waardes van kleins af. Bou in verhouding met jou kind, so dat hy of sy sekere goed openlik met jou sal deel. Weer een bykie werk vir die ouwers. gaan sit maar bykie vandaan te gesels met jou kind. Want dat is jou kind. Jy bly verantwoordelik vir daardie kind in alle opzichte totdat hy of sy 18 jaar oud is. As jy nie in die hof wil gaan sitte, miskien hou jy daarvan om in die hof te sitte, maar as jy nie jou kind die rechte goed gaan leer van kleins af en hom uitmisdadigheid uithou nie, dan gaan die hof jou voorland wees. Ek het aan die einde gekom van my program, en is tyd om tot ziens te sê, en blyf veilig tot volgende woensdag om 6 hier, wanneer ek jou weer een blik gaan gee op die misdaad wereld. Onthoud saterdag om 8 hier om in te skakel by wat nou, waar ek jou naweek gaan help, om jou naweek en weekse onspanningsaktiviteite te beplan. Met enige navraagvoorstelling oor die program, kan jy my e-post by William at Net Radio SA. c.o.za Tot sfeersiens en blyf veilig. Ek gaan uitspeel met Black Shelton en Black. Nobody but you tot sinds tot de volgende keer Don't have to leave this town to see the world Ca it's something that I gotta do I don't wanna look back in 30 years and wonder who you're married to wont say it now. Only you and God did When you love someone They say you set them free But that ain't gonna work for me